«Не бійтеся, пане полковнику, ми вже тепер при конях, будемо крутитися. Тепер хай спробує хто ухватити». «Панове!» – Неливайко перечекав, поки стихне козацький гамір. Нагнув лоби до гриви свата, хвилину подумав, ніби зважуючись, затим підвів голову, підкинув чуба і темно-горіховим поглядом знову обвів своїх козаків голоту. Шарпонули ми, ворди коней, і шарпонули добряче». Три тисячі жеребців і кобил, тож поділимося з низовиками півтори тисячі відженемо в подарунок на січ, а півтори тисячі лишимо панове собі. Гох. гохнуло щось в грудях у козаків, і все військо, мов підрубане, стало в Дністрі ураз осідати, маліти та нищити, вгрузати у дно похлинатися хвилями, ніби Дністер прибув з Ненацька водою і почав затоплювати його разом з кіньми. Наливайкові впало в очі, як у його козаків стали в'ялитись раптом і шиї, і голови, і як з попелястів під ними живий перед цим ще сливовий Дністер. Наливайко бачив, як його військо ураз до нього похолоділо, почужило йому, і як у кожен козацький погляд домішалися з і біль та образа. Ліворуч і праворуч від наливайка, і перед ним, де сіромах хилитав Дністер, ще тугіше напнулася на їхніх вилицях пошрамована шкіра. Похнюпилися і упали на вуса горбаті та прямі носи, а сірі-зелені-чорні карі очі пішли на плинучу воду. Все стало гаснути, мрхнути та ледь говорити. «То що ж воно, гетьмане? Що ж воно буде і як воно так? Ми ж, гетьмане, кони усіх межи собою вже поділили, і в кожного з нас тепер своя конячина. Хто захоче її віддавати? А запорожці, коли в них скиньмо кепсько, то нехай собі коней роздобудуть, як роздобули їх ми. Для запорожців не жаль нам нічого, а от коней своїх нам для них жаль. Ти, гетьмане, можеш робити з нами усе, що завгодно». Накажеш нам потопитися, і ми потопимося. Звелиш знову до Угорщини, і ми знову попхаємося туди, бо ти наш гетьман, тебе ми над собою проголосили, вище за тебе тепер для нас лише Бог. Ми твоє військо, і ми у твоїй волі, і все буде так, як ти скажеш. Та не роби цього разу, як надумав. Така тобі наша рада, і єдине до тебе наше сердечне прохання. Не відбирав нас коней. Правду, каже полковник Шаула. «Нашої волі поляки нам не простять, а ще, окрім них, чигають на нас і татари. Нам же іще воювати і воювати, а ми до цього все були на возах та на возах, не як військо, а як базарові люди, бо в нас не було коней. А тепер ми на конях, тепер ми на них як птахи, а ти хочеш із сідал нас поскидати, не скида нас, гетьмане, сідал». «Ні, панове, буде так, як хоче наш гетьман». Сказав чорніючи наливайко «Гох!» Знову видихнули з Дністра козаки І в'яжучи, глей, Мовчання зав'язало їм голоси Вони замовкли усі ураз, І їхні вуса вмочилися в воду Тепер з одного боку, з берега Стояли очі наливайка А з другого боку, з Дністра Чотири тисячі поглядів його козаків Проткане сонцем повітря Між ними похитувалося як у лихоманці, хвилину тому все наливайкове військо було ще його і більш нічиє. Козаки наливаї, козаки віра, і гідність. Віднині вони засірілися перед ним, перед його владою, розгублені, розпачливі, безсилі та нещасні, як діти, сироти. Навіть жбур і оливка згорбилися у сідлах, наче у них заболіли животи, що так? його, як бджолині соти. Обличчя стало таким, ніби з тих сот раптом, хто викачав мед. «Геть мене!» – Восіяв, як і в шийка. Ось що я надумав. Давайте замість півтори тисячі коней Пошлемо запорожцям півтори тисячі лошад. Лошата у нас є. Їх у нас хоч греблю не мигати. Там у запорожців острови й плавні, Пасовиська в них, ого-го. От і буде, лошенятка, пастися». А там, дивись, за рік-два-три Наростуть із них запорожцями коні Оце буде таке наше і січу замир'я А ще геть мене в подарунок Низовикам відтарабанимо Оцих от наших татар з китайцями А на додачу На м'якеньких горбах верблюдів Наших вельмошановних Неполоханих негритянок Будуть негритяночки запорожцями грати і танцювати Яків підбив на тім'я шалму, Підняв над головою вуса і задоволений глянув на Наливайка. Та й цього разу, Яків шийка, видно, не те сказав, бо й ті козаки, що хмарилися на березі перед Наливайком, і ті, яких виполіскувала течія і плюскотіли йому вуха, ніяково реготнули. Усміхнувся Наливайко. Яків замигав, послухав туди-сюди поглядом по козаках і вибалушився на жбура. Ну, що я, Петре, такого сказав. «Знову хіба не те?» «Та те, Якове, те! Тільки вже ради Бога, помовч!» «Ну що ти зі мною будеш робити?» «Знову я пальця в у небо!» «А я ж то хотів, щоб нам усім було краще, а все через оцю проклятущу чалму!» Шийка зірвав з голови білу євнухову чалму та ліпнув, аж хряснуло шиєю, назирив поміж китайцями євнуха, Свою на ньому руду і замискану овечу шапку, придивився до неї ще раз і скис. Все-таки біла шовкова євнухова чалма, хоча й не така тепла, як його шапка Кучма, була й на вид, і на значимість поважніша. Він покрутив нею на кулаці, лайнувся, добра б тобі не було, і знову нацупив її на вуха. Натягнув і затки-затки заховався від наливайка за жбура. Яків заклявся вже більш ніколи не встрявати в козацьку розмову, принаймні аж до самого вечора. А з військом почало щось робитися. Чи то для того, щоб розжалобити наливайка, чи то для того, щоб не так було жаль себе, голота заходилася один перед одним ганити та поплюжити своїх коней.